Годишна среща на Великата Варна 1906 година. На 11 август 1906 година стана Събор в град Варна под председателството на господин Пъданов. Съборът стана в дома на известната спиритистка госпожа Анастасия доктор Желескова. Трая 5 дни. При старите членове на Събора Пенюкиров, Тодор Стоянов, Петко Гумнеров, Димитър Голов, Илия Стойчев, Тодор Бачваров, Гина Гумнарова, Мария Казакова и доктор Георги Миркович, последния почина в родния си град през 1905 година, тая година се прибавиха други два члена – госпожа Анастасия доктор Желескова и Михалаки Георгиев. Събранията ставаха сутрин от 8 до 12 часа и следобед от 12 до 5 часа и винаги се откриваха и закриваха с молитвата Господня. Първо събрание, 11 август Господин Дънов прочете седма глава от Евангелието от Матея, начиная от 7 стих Просете и ще ви се даде, търсете и ще намерите, хлопайте и ще ви се отвори. След прочитането господин Дънов сте дъхнови от Духа Господен и ни попита разбираме ли думите на прочетеното. За да получим нещо, продължи Той, трябва да турим в действия ума, сърцето и волята си. Религията има за цел да ни научи как да живеем. Знанието и мъдростта се добиват последователно чрез усилени умствени занятия. Съзнателният живот произлиза от бялата светлина. Тя е божествена. Това е първата сфера. Бялата краска съответства на седемте краски. Човек има пет лица, четири човечески и едно божествено. Човеческите лица са в краката и ръцете, а божественото лице е в главата. Гневът, страхът и страста са прояви от човеческо естество. Те трябва да се облагородят, като се превърне гневът в деятелност, страхът в благоразумие, страста в воля. Мъдростта се добива отред погрешки. Лъчистата материя, която изтича от човешкото тяло, изтича най-много от ръцете и нозете ни. Тая лъчиста материя на спиритически език се нарича флуиди. Тя е енергия, която ние можем да затворим себе си при известни случаи, като прекръстосаме ръцете и краката си. Ако се преуморяваме умствено или телесно, ние губим много от тая енергия и тогава чувстваме отпадък на силите си. Тая лъчиста енергия образува около главата ни така наречения ореол, виден за ясновиците. Ореолът на човека бива такъв, какъвто е и характерът му. Злъчният човек има зелен ореол, кръвожадният червен, мъдрият син и прочее. Ореолът на светията е лъчезарен, светло-жълт. В ума и сърцето има по два центъра – положителен и отрицателен. Между ума и сърцето винаги трябва да има хармония. Второ събрание, 13 август. Прочете се от Евангелието от Йоанна, 14 глава, 1 до 14 стих. Говори се върху пространството и времето, които съществуват в духовния мир. Ние тук, на Земята, сме в отрицателен полюс, а положителният полюс е горе в небето. Към Него трябва да се стремим. Говори се за Бога и Неговите атрибути. Бог е върховната сила, корона, която почива върху неизменна мъдрост и интелигентност. В Него е всичкото благоволение и справедливост, които са образ на красотата. В Него е добротетелта и предвечното спокойствие. Бог е любов, която е над всяко същество. Тайна, която е над всяка наука. Промисъл, която превишава всеки разум. Съвършенство, което надминава всяко понятие. Трето събрание, 14 август Прочете се от Даниила, 10 глава, 13 до 21 стих Прочете се от Йоанна, 11 глава, 5 до 16 стих На това събрание присъства духът на доктор Миркович, за когото имахме поставен стол около масата. Присъстваха тримата невидими приятели, покровители частно на българския народ и изобщо на славянството. Тия трима приятели носят и името Все. За тия трима небесни посетители бяха наредени три стола пред иконите в стаята, където ставаха събирането ни. При в стаята всеки от нас се покланяше пред тях и тогава седяше на стола си поред. Все, значи Емануил, т.е. Господ с нас и между нас, който ни учи. Той е великият учител и спасител. А Михаил е военачалникът. Гавраил – Вестителят. Вероятно тия са тримата ангели, които се явиха на Авраама при Маврийския дъб, и му обещаха бъдещото величие на народа, който щеше да произлезе от него, бездетния. Защото у Бога нищо няма да е невъзможно. Прочета се Псалом 41.3, изход 7.16, Деяния 18 и 214-15. Духът на доктор Миркович говори чрез пъка Дънов. Духът на доктор Миркович поздрави всички ни и изказа съжаление, че не е работил както би трябвало да работи, когато бил между нас на земята. Долу минавах за мъдър и умен, а тук съм като малко дете. Той каза, че в астралния мир духовете работят и почиват. Тяхната работа била да преработват грубата материя и образуват видимия мир, в който ние живеем. Приживе доктор Миркович обещал да се яви на госпожа Анастасия доктор Желяскова. Запитан от нея, духът каза, че е изпълни обещанието си на 13 август неделя. Аз дойдох у вас и вие ми дадохте цвете, каза духът. И действително, в неделя, когато всички бяхме възлезли на горния таж, у госпожа Желяскова дойде на гости доктор Рашев. Тя му подала едно цвете, това никой от нас не видя. Изглежда, че доктор Миркович се въплатил у доктор Рашев и по този е начин изпълни обещанието си. Духът на Миркович почти на всеки го от нас каза по нещо. А към Михалаки Георгиев завърши със следното. На мъдрия ум не давай, на Насилния мост не ставай, за хляб не се продавай. Някой от нас запитаха доктора дали се е явявал на медиумите в Сливени Търново. По повод на този въпрос стана спречкване между присъстващите. Понеже един от нас не ми даде думата да се изкажа аз, Димитър Голов, се обидих и казах, че думата има не той, а господин Пък Дънов, който мълчеше. Лицето на господин Дънов взе друг израз, той избухна и каза – Тук няма никакъв Дънов, а аз, Господ, който се проявявам чрез Неговата душа. Вие забравяте, че мястото, в което се намирате, е свято. Засрамете се. Всички замръзнахме на местата си. Четвърто събрание, 15 август след молитвата и четене на Светото Писание, Господ, чрез господин Данов ни отправи последните свои съвети и напътствания. През всичкото това време няколко птички, които бяха кацани на дървото пред прозореца, сладко чуроликаха. Господин Дънов, който слушаше птичето пеене, каза следното. «Както Господ весели тия птички отвън, така ще развесели и вас». Изхвърлете грижите от вашите сърца, защото те са, които ви спъват в познанието на Божествената мъдрост. Те са мрачните облаци, които държат небето винаги мрачно за вас и не можете да виждате. Светът е създаден за вас и вие ще бъдете Негови наследници. Всички тия жилища и светове очакват вас. Те са Ваши братя. Научете се да бъдете подобни на тях, да живеете в радост, мир и веселие. Никога не се обесърчавайте, защото няма за Отец ви нищо невъзможно. Ще имате големи благословения тая година. Всичко, каквото ви се случи, Бог ще го обърне за ваше добро. Аз съм, който ще обърна и смехче сърцата на този народ. Вие ще имате моето присъствие през тази година и ще благословя всичките Ви работи. Приемете благословенията на Отец Мой сега и всякога. Амин. Обяснителни бележки към годишна среща на берегата Варна 1906 година В дума на известната спиритистка госпожа Анастасия доктор Желескова. Сградата се намира на улица Стефан Караджа. Първоначално е завещана за сиропиталище, по-късно става училище за деца с нарушено зрение. А днес нея се помещава в Варнянското кместо Одесус. Петко Гумнеров, 1864-1922 година Един от първите ученици на учителя Бейн Садоно и автор на протоколи от годишните срещи на веригата. Роден в Церово, Пазаджешко. Завършва земния си път в Арбанаси и Велико Търновско. Работи като секретар във Върховния касационен съд. В Софийският му дом на улица Ополценжска, 66, Учителя живее и проповядва в периода между 1905 и 1926 година. Димитър Голов, 1863-1917 година. Един от първите ученици на учителя Бенисадуно и автор на протоколи от годишните срещи на Беригата. Роден в Котел, завършва земния си път в София. Завършва католическо богословие в Рим, работи като мисионер в Африка, учител в Солун и издател в София. Стопанен на литературното списание Летописи, в което публикуват Иван Базов, Константин Величков, Михалаки Георгиев, Антон Старшимиров, Цанко Церковски, Марко Балабанов и други. Ръководи издаването на Завета на цветните лъчи на светлината през 1912 година. През 1905 година учителя Бенисадуно живее в Софийския му дом. Илья Стойчев Един от първите ученици на учителя Бенисадуно, роден в огарчин Ловешко, живее в Русе, по-късно в София, работи като чиновник. Тодор Бачваров Един от първите ученици на учителя садуно. Роден Сливен живял в София, редактор и издател на софийските списания Родина и Виделина. Автор на книгата «Заветници на свободата» НИ, 1922 година, посветена на делото на свещеник Костантин Дъновски. учител във Варна, издателска къща Бяло братство София, 1999 година. Гина Ангелина Гумнерова, Една от първите ученички на учителя Бейнсадоно. Роденъв в Меричлери съпруга на Петко Гумеров. Михалаки Георгиев, 1854-1916 година. Именит български белетристи тристия общественик, един от първите ученици на учителя Бен Роден в Видин, завършва земния си път в София. Завършва земеделско индустриална академия в Чехия, работи като учител в Лом, чиновник в София и дипломат в Белград. Редактор на Вестник Балканска трибуна. Автор на разказите Меракът на Чичуденчо Денчо, Стебешири Въглин, Шарен Свят, Баемитар Митар Пророкът и други. Негов е текстът на братската песен Страдна душо.